Ich schläft noch nicht. <lacht> Will er nicht schlafen? Nein. Aber Jetzt mache ich äh, Kurs von den von Schlafzimmer. Äh, no, noch einmal. Heute mache ich deutsche Kurs von den, Schlafzimmer. Heute machen wir den Kurs, ja. Im. Im. Im schlafst Am căzut că e din. Nu că din scoți ceva. Sau de la, de la cameră. Dar tu ești în cameră. Exact, da. Gut. Und aber ist er neben dir? Ja. Und hört er? Ja. Er will nicht alleine stehen. Ne, nein, nicht stehen auf Keinem fail, uh, weil uh, uh, înseamnă să stea în picioare. Nein, uh, bleiben bleiben să rămână sau ligăn, să stea. Ok. Er will nicht alleine bleiben. Er will nicht alleine bleiben. Gut. <coughs> Heute, was machen wir? Fragan? As do? Am anfang? Ich habe keine Fragen heute. Fra Fragan? Ok. Um, să luăm cu începutul. Construim ceva. Cum spui? Ei se întâlnesc la 8. Zi treffen um 8 Uhr. Mm -hmm. Dar...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 Normal? Er hat Mhm. Uh -huh. bis um 8 Uhr gearbeitet. Nu, nu spui bis um, ci numai bis. Er hat bis 8 Uhr 8 Uhr gearbeitet. Până la Ok. Aber interessant. Da, da. Gut. Și uh, ieri el a așteptat până la ora 8:30. Uh, Gestern hat er bis äh uh, noin 9 gewartet. Noch einmal. Gestern hat er bis ähm uh, 9 mm -hmm. gewartet. Genau, gewartet. Și ehm uh, al a așteptatia de la 8 la 9 jumate. Gestern hat sie von 8 äh, bis 9 gewartet. Okay, noch einmal. Gestern hat sie von 8 Uhr bis 9 Uhr gewartet. Bis 9 Uhr gewartet. Genau. Oder halb 9, bis Uhr, no? Bis 9 Uhr. Bis 9 Uhr Bis 9 Uhr gewartet. Good. El a, a așteptat săptămâna trecută mai mult de două ore. Uh, er hat letztes woche mehr zwei stunde gewartet. Mm, nu, peste, nu, peste două ore spui Uber zwei ore. Iubăr. Iubăr. Iubăr înseamnă peste. Că și iubăr... Da, da. No? Deci, uh, er hat lettes wohe. Nu, nu, nu, că e die woche. Letzte woche. Er hat lette woche iubăr zwei Stunden gewartet. Genau. Er hat lette woche iubăr zwei Stunden gewartet. Gut. Și noi am așteptat săptămâna trecută peste 3 ore. Am așteptat-o pe ea peste 3 ore. Virhavn zi. Iu per 3 stunde. Ghevartat. Noheimal zi. Virhavn zi. Sie... Nai, nai. Nai. Virhavn zi au. Nai, înghechert. Auf. Wir haben auf sie. Foarte bine. Ihr habt drei Stunden gewartet. Mhm. Wir haben letzte Woche über zwei oder drei Stunden auf sie gewartet, Un ja? ordinea nu e atât de importantă. Hat al doilea și g la urmă. Good. Și cum spui, ne întâlnim uh, joi? Wir treffen uns da. Uh, wir treffen uns am Donnerstag? Nu, dacă întrebi. Treffen wir, treffen wir uns am Donnerstag? Treffen wir uns am Donnerstag? Ja? Yeah? Treffen wir uns? Good. Uh, seara, el are întotdeauna timp pentru ea. Aici nu știu dacă este abends or der Abend. Uh, nu. Este am Abend Am, am Abend ab Am Abend Am Abend Am Abend hat er viel viel Zeit für sie Noch einmal Am Abend Am Abend hat, hat er viel Zeit Uh, nu întotdeauna. știu dacă așa era în română. Uh, uh, are întotdeauna timp pentru ea. Am um, aband, hat air. Er. Immer. Immer, viel Zeit. Fără, fără, fără. Uh... Immerzeit. Immerzeit. Fiul Are întotdeauna. Ia. Yeah. Ja? Immerzeit, Zeit zi. Good. Deci dacă spui am aband. Înseamnă uh, seara, da? Dar dacă spui uh, la noapte, uh, noaptea, este in der Nacht. In der Nacht. In der Nacht, noapte. Yeah? Da? Good. Bis du er keltet? e Good. Și pe 15 mai vor să se căsătorească. Noi anual? auf 15. Mai Noch einmal? Auf? Nein. Nein, nein. Nein. 15. Mai. Nu tot o altă prepoziție. Este am. Am 15. Jan. Ja. Am 15. Mai. Ehm uh, volen volte ir? Nein, nein, nu nu voi ci Ei. ei. Uh, wollen Sie Hochzeiten nein vor heiraten Noi einmal Am um, 15 Mai Mhm uh -huh. wollen Sie Genau vor Genau wollen Sie ver heiraten. oder heiraten. e la fel de corect ja? heiraten, yeah. Good. Um, lui place să se plimbe um, vara Imi gefällt Sich no, noch mai Imi gefällt Sich uh, Im in, in, in sommer Spazieren Cum sui mie îmi place Mir gefällt Mir gefällt Ja deci, dacă lui îi place. Atunci este uh, Im gefällt Im zomer spațiren Im gefällt Im zomer spațiren uh -huh. Sau uh, Cu gernă. Er spațire gerne. Noi învăl? Er spațire gherne nu. Dar, er spaziert. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu. Er, er geht spazieren. Er geht spazieren gern. Nu. No. Er ja. geht gerne spazieren. Exact, exact. Ja, er geht gerne spazieren. Er geht im Sommer gern spazieren. Ia? Ja? Gut. Ei Se întâlnesc într o oră. Sie treffen după o stunde? Se mm, o dată Se întâlnesc Sie, Sie treffen. in Se Stunde. in o Stunde. Este întâlnesc stunde. o oră. stunde. întâlnesc după stunde. Sie treffen Lipsește ceva in... aici. Stop. Stop. Sie treffen. Sie treffen. treffen sich. Sie... Ja, sie treffen sich in einer Stunde. In. In. Am zis im. Nu-mi dau să de ce e in. Pentru că dacă ar fost im, in. era in dem. No. Și nu pot să spui indem einer Stunde. "-im", spui că atunci când stunde ar fost masculin. Da. Vin zindim house sau da, neutru, da, da. da? Dar aici pentru că urmează einer "-in", einer stunde. Că prepoziția de fapt este "-in", "-im", este o, o formă formată din prepoziție și articol. Inainer In Inainer ștunde. O... Întotdeauna folosești când te referi la viitor. O să facem ceva într-o oră, într-o lună, într-un an. In, da? Dar dacă spunem pe 15 mai, spunem am 15 mai. Da, prepoziția pe din română mă încurcă tot timpul. Este am, seama. am. Am. Da? Good. Um, el... Uh, a dat telefon înainte de muncă. Er hat um, for, for der arbeit anderofon. Noch er hat for der arbeit angerufen. Genau. Er hat de arăvăit arbeit angerufen. Good. De o săptămână el nu poate să mai doarmă. Seit einer woche hat nu nicht schlafen. Noi nu poate. nu poate. Seit einer woche hat er nicht mehr schlafen. nu nu poate. Seit Mer schlafen. Genau, schlafen. De mâine nu vrea mai, el nu vrea să mai bea cafea. Da, fine, eu ab morgan morgen mm -hmm. Will er nicht will er Kaffee nicht trinken. Will er der Kaffee nicht trinken. În um, ce caz este cafe? De, de, de, acuzativ. Ok. Deci am, am zis greșit. Ab morgen will er den cafe nicht trinken. Uh, da, dar nu mai bea cafea, trebuie să negăm cafeaua. Ja. Yeah. Ab morgen will er keine cafe no keinen cafe keinen. trinken. Noi mai mă? Foarte bine. Ab morgen willer keinen Kaffee trinken mehr trinken ja yeah? Good. începând cu 1 ianuarie el nu vrea să mai fumeze am anfang 9. ab ianuar Will er nicht rauchen? No anual? Ab Januar will er nicht rauchen. Uh, nu, ab înseamnă de la 1 ianuarie, dar dacă mă refer de la 1 ianuarie încolo, începând cu 1 ianuarie, spunem vom, vom, vom erste în Januar an. Von anfang an. Canți luat? Da. Exact exakt das steht hier vom 1. Januar an siee form vom von dem von dem 1 Januar, ca von gen dativul, nu? Da, da, da. Vom 1. Januar an will er nicht rauchen. Will er nicht mehr rauchen. Noi maiol? Vom 1. Januar an, Mhm. Mm will, will er nicht mehr Rauhan. Rauhan. Foarte bine. Good. Um, deja de la micul dejun el se gândește la ea. Deja. Schon... Uh, frustiuc? Aici este iarăși o, o situație. Schon bai, Schon bai. Deja de la. la. Micul dejun. Schon bei dem Frühstück. Noch einmal? Schon, schon bei dem Frühstück. Er denkt mm -hmm. bei sie an. Er denkt Laia. an sie. An sie. Er denkt an sie. Încă o dată? Schon bei dem Frühstück. Verb denkt er. An exact. Schon bei dem frühstück denkt er an zi. Yeah? Oder schon bei dem frühstück denkt er an zi. Yeah? La fel, același, în același sens, deja în timpul micului dejun, el se gândește la ea. Schon im frühstück. Nici timp, nu în micul dejun, în timpul. Verand. schon während dem Frühstück denkt er an sie. Exact. Schon während des... No, noch einmal zis schon de... während? <laughs> schon während des Frühstücks... Exact. Während des Frühstücks Den denkt er, er an an sie. Sie. Asta din cauză că während Exact, exact. Good. Um, el a vrut să sune la firmă. Er volte bei der Firma angerufen. Noch einmal? Er volte in. Er volte in in der, der Firma. Interfirma angerufen. Nu, nu, -am nu înțeleg astea nu, acum. Nu, nu hai, ma, er... numai că nu e angerufen. Ne întoarcem imediat. Ervolte interfirma Aha. Anrufen, nu angerufen. Dar de ce anrufen? Pentru că volten fiind verb modal, al doilea trebuie să fie la infinitiv. Ervil Er volte anrufen. Și în cazul în care de exemplu n-am făcut cu hat volen, și-am pus volte, tot infinitivul păi este altfel. Păi, hai luăm altfel. Eu, eu vreau să sun. Ich will rufen. Să dau telefon. Cum? Eu vreau să dau telefon. Ich will einen telefon. Nu, nu, nu, nu, anrufen. Ich will anrufen. Ich a, ich will anrufen da? Eu am vrut să dau telefon. Deci să, ich să... Exact. Da? De asta e infinitivul. Ich wollte anrufen. Tot nu e clar? Ba da. Deci, indiferent dacă verbul modal, volen, este vil sau volte sau altă formă, al doilea verb este la infinitiv. Ich will anrufen, ich wollte anrufen, ich muss anrufen și așa mai departe. Ia? Ja? Da. Good. El a sunat în afara orelor de program. Er hat außerhalb äh uh, pro Ore de program, nu mm -hmm. știu, nu știu cum. ora de program se o... spune Geschäftzeiten. Geschäftzeiten. Geschäftzeiten, orele în care se desfășoară hat außerhalb geschäftszeiten anrufen. Nochmal? Er hat yeah. außerhalb da. des geschäftszeiten. Nu, nu, nu. Că geschäftszeiten este plural, ore de program. Deci des n-are cum să fie niciun caz. Ja. Yeah. să fiu amei, dacă știu pluralul la genitiv. Der. Der. Der. Er hat außerhalb der Geschäftszeiten angerufen. An, an... an angerufen. Foarte bine, angerufen, ia. Ja? Ia. Ja? Er hat außerhalb der Geschäftszeiten angerufen. Sau în loc de er hat angerufen, cum poți să mai spui? Uh, Anrif. An er an nein er nein er rief der geschäftzeiten an er genau er rief außerhalb der geschäftzeiten an ja i klar sau da da da good okay și încolțat uh, repede ieși să îți la 6 zi un um, uh -huh. Umzex. Um, um, Când spui um, um e clar că te referi la o oră. Da? Și el a lucrat până la ora 11? Er hat gearbeitet bis elf uur. Uh -huh. Noheimal? Er hat bis elf uur gearbeitet. Un pic mai bine, bravo. Good. <laughs> uh, ieri el a așteptat uh, de la 8 la... Nouă jumate. Er hat von 8 bis 10 mm -hmm. halb. Nein. Gewartet. Halb 10. Gewartet. Noi, einmal. Er hat von 8 bis halb 10. Gewartet. Mm -hmm. Săptămâna viitoare mergem pentru două săptămâni în concediu. Nächste woche gehen vir. Vară. Vă. vohe, wir... Uh, Vă. Nu gehen. Că merge cu mașina? vohe, yeah. wo vir. 2 wochen, cât mai multe. 2-1. Da, genau, încă o dată. next 2 în Good. El a așteptat săptămâna trecută. El a așteptat-o pe ea săptămâna trecută peste două ore. Uh, Erhat. Uh -huh. Uh, er hat uh, auf Sie mhm. über zwei Stunden gewartet. Letzte Woche. Letzte Woche. Und gerade? Er hat auf Sie für uh, über zwei Jüber. Stunden. Dann zwei Stunden letzte Woche gewartet, gewartet, gewartet. gewartet Weiß <lacht> Exakt. Er, er hat letzte woche auf sie über zwei stunden gewartet stunden, stunden. ja er hat letzte woche, letzte woche. über zwei stunden über Stunde auf, auf sie gewartet ja gut Seara, el are întotdeauna timp pentru ea. Am aband, hat er immer Zeit für sie. Am abend hat er immer Zeit für sie. Good. Și pe 13 mai vor să se căsătorească? Am 13 mai. Volen sie heiraten. Heiraten. Oder für heiraten, yeah? Good. Um, toamna, lui îi place să se plimbe herbst, uh, Im herbst uh -huh. gefert îmi Spățire Ghen Spățire în Ghen ja? Sau dacă spui cu er get În herbst Get er uh -huh. Gernă gerne spazieren Genau, geht er gerne spazieren. Gut. Um, el nu mai bea cafea. Seit einer Woche. Uh, er trinkt er keinen cafe. No einmal? Se voche uh -huh. Verb Trinkt er keinen cafe? Mer Trinkt er keinen cafe mer? Nu mai bea, yeah? Da Good Și um, De mâine El vrea să nu mai bea bere Ab morgen Will er uh -huh. Kein, uh, kein bier trinken Kein bier Trinken. Cain bier mer <mere mere> trinken. Good. Începând cu 1 ianuarie, el nu vrea să mai fumeze. Vom 1 ianuar an... Nein, nein. Fo Fom... Fo Fo Noi, Fo foarte bine. Fom. Vom 1 ianuar an... Vom 1 ianuar an... Vom 1 ianuar Vom 1 an... Will er, uh -huh. Will er nicht mehr raufen. Will er nicht mehr raufen. Gut. Deja în timpul micului dejun, ea se gândește la el. Uh, schon, schon beim... Frustuck. Foarte bine. Ea se gândește la el. denkt sie an an an denkt sie an im nein an? an an er? nein an acuzativ an in in exact an in așa ai spus și prima dată nu am spus im a ah, așa au zisem și de aia deci Sie denkt an ihn. Ia se gândește la el, da? Sau altfel, deja în timpul micului dejun noi ne gândim la voi? Schon beim Frühstück. Na Nicht beim während. Schon während? Schon während des frustuck? X. Frühstücks. Exact. Denken wir an... Oich. Oich. Oich. Ea, din când vira Oich. Ja? Oich. Guuuud. Ea a sunat în afara orilor de program. Zirif. În... Uh, Gășeftzeiten... An. Zirif? Zirif. Auserhalb. Auserhalb gășeftzeit an. Sie rief Sie rief außerhalb. Außerhalb die Geschäftszeiten an. de außerhalb der Geschäftszeiten an. Good. Vreau problemă până aici? Nu. Good. Um, și cum spui de când sunteți căsătoriți? Seit wann sind Sie heiratet? Heiratet. Da. Și dacă spui pentru, pentru cât timp? Uh, Fâr. Fâr. Fâr. Vilange. Fâr. Vilange? Mhm. Uh Vilange. -huh. Vilange înseamnă cât timp. Cât timp, da. Vilange. Fâr. Vilange pentru. Pentru cât timp? <laughs> Asta ar fi faj să de, de când sunteți, ca să și pentru cât timp. Uh -huh. C -c când mai <laughs> estimați. <laughs> da. Good. Um, eu uh, vreau să mă mut uh, Ich will umtien Ich will umtien uh -huh. Și în afară de umtien ai auzit de verbul iubărzideln? Nu, no, niciodată Există și, și verbul Zidal, a te reloca, a te muta, a schimba Zidal. Um, ia. Yeah? Good. Um, și cum spui um, broasca testoasă intră în apă? Nu știu, fără și broasca, testoasă. Nu, testoasă se spune Uh, știi ce, uh, ce e la SHIELD? SHIELD scutul Foarte la bine, sabie. ăla este SHIELD-ul shield crăte. shield crăte. Shield, este broasca testua SHIELD-CREOTE DI shield crăte. Uh -huh. DI shield crăte. Intră în apă uh -huh. merge în apă GET GET IN water. Noi în DI shield crăte. De Schildkröte get in Wasser. Da Wasser trebuie să aibă și el articol? In dem Wasser. Nu, că intră. Că merge. In dem Wasser. Ce gen are Wasser? Acuzativ în cazul ăsta. Nu, nu, genul lui. Ah. das Wasser. Das Wasser, așadar? Get? Așadar, De Schildkröte get in des in das Wasser. In das Wasser, ia? Ja? In Wasser. Sie ins Wasser. Ea merge în apă. Good. Și peștele este în apă? Der Fisch ist im Wasser. Der Fisch ist im Wasser, Ia? Good. Um, și cineva a pus cestoasa pe o piatră. Jemand Hatt die schildkröte? Mm -hmm. pe Steine? Stein. Încă o dată. Iemand? Iemand? Mm -hmm. Hatt die schildkröte? Nu, cine, cineva pune, să fie mai simplu. Cineva pune. Iemand? Uh, uh, Cum spui a pune, de exemplu? acum mă gândesc eu pun farfuria pe masă. Ne-i mânia aloa. ne Legen, de exemplu. Legen. Deci. Je. Yeah. man legt die mm -hmm. Schildkröte auf die Steine. Auf? auf die Steine. Auf der Stein. Auf, auf. dem Stein. Nein, co pune? Auf da auf den Stein. Uh, da auf den stein oder auf einen În loc de legen, poți să pui și zețăn. Zetzen <laughs> îl cunoști? Da. Înseamnă așeza. Deci dacă spun cineva așează țestoasa pe o piatră, spui jemand zetzt die Schildkröte auf einen stein. da? Ja? Yeah. Good. Um, și... Um, cineva așa, altcineva așează țestoasa A, da. sub un pom. jemand anderen uh, legt die schildklote unter mm -hmm. unter einen baum unter unter das baum, Nein, der baum unter einen baum unter einen baum foarte bine încă o dată jemand anders jemand anderen jemand anderen legt die schild legt die schild grote uh -huh. unter einen baum unter einen baum unter einen baum unter, unter. gut um, salata este în fața țestoasei Der salat ist in, in der Der salat În fața În fața in der, Forne For, for dar nu dau seama dacă mai pun și in sau nu Der salat ist forne mm -hmm. de schild colo. Nu, nu, nu forne, ci for der salad for, yeah. der for Der salat ist for Ja Der schild For, der die Și eu pun salata înaintea țestoasei. Ich lege den Salat vor um, vor den Schildkröte. Nu, este di di și. Pun din șelcrote. Încă o dată, eu pun salata. Ich lege den Salat mm -hmm. auf die Schildkröte. Nu pe, ci în fața. For Încă o dată, toată. lege din lege den salat vor die schildkröte. Ich lege den salat vor die schildkröte. Îți lege din salată în fața andere Neben eine. Noch einmal? Die Schildkröte? Die Schildkröte sich, setzt sich. Setzt. setzt. Setzt. sich neben anderen Eine. A, eine. Neben eine. Andere Schildkröte. Neben eine andere, die, andere Schildkröte. Mhm. Die Schildkröte setzt sich neben eine andere Schildkröte. Good. Și testoasa merge printre pietre? Deși el, croate, get... Stein. Printre. Sfisân. Și Steine. trebuie să ai și al articol. Zwischen, deci zwischen, Sfisân, chiar nu știu ce cere. Cere întotdeauna acuzativul. Ok. Zwischen den steine. Nein. că mai multe pietre. Zwischen die steine. Exact. Zwischen die steine. Den ar fost la dativ plural. Nu? Da. Dacă tu zici... Păi, nu, adică. Ce... Nu, mai, nu mai țin minte pluralurile. Cred că nu le-am folosit și le-am cam încurcat. Păi, hai să ne gândim. La plural avem la nominativ? La, la nominativ e die, asta știu. La dativ? Hai să luăm pep Stein. Cum faci la dativ plural Stein? Der Steine. Nein. Den Steine. Lipsește ceva? Densteinen. Exact, Den Densteinen, Den Steinen, dativ plural. Genitiv plural der steine. Exact. Și acuzativ vider die steine. Die, steine. die steine. Deci nominativ die steine, acuzativ die steine. Exact. E la fel. Ok. E ca la feminin. La feminin avem uh, di uh, flashe. Da. Da? Și la, Și la acuzativ da. tot di flashe. La singular, da? Te aud. Ok, credeam că crezut să scrii. Good. Și uh, swish-n cere întotdeauna acuzativul pentru că swish um, implică totdeauna o mișcare. Eu merg printre copaci, printre pietre, printre ceva. Nu poți să stai printre pietre. Mergi printre pietre. Da, da. Ia? Yeah? Good. Ok. Fragan biser. Good. Și cum spui, soțul meu se așează, nu se așează, stă pe scaun My, my man, știet? Știet înseamnă că sunt în picioare pe scaun Păi dacă, dacă spun liit mm -hmm. Exact Exact. Dar nu ziți, ci zist. Zist. My man zixt auf dieses Stuhl, der Stuhl noch einmal ein Mann sitzt auf den Stuhl sitzt auf auf den nein, Nukaste. Mein Mann sitzt auf dem Stuhl. Exact. Mein Mann sitzt auf dem Stuhl. Ja? Și uh, fratele meu se așează pe scaun. Mein Bruder setzt sich auf den Stuhl. Mein Bruder setzt sich auf den Stuhl. Da. Ja? ja. Gut. Vecinul stă în fața ușii. Der Nachbar steht vor dem tur. Noi, einmal. Mein Nachbar steht vor ja, ja. dem tur. Este ditur. tur. Von der tur. Genau. Uh, mein Nachbar steht vor der tur. steht vor der tur. Good. Um, tabloul e pe perete. Der Bild ist an der Wand. Uh, uh, noch einmal? Der Bild nu, ist, das Bild? Das Bild ist an nu, der Wand. Nu, nu, nu, nu ist, ci... Hängt. A, hängt. hängt. Der Bild Das hängt. Bild? Das Bild hängt... Mhm. Uh -huh. An dem Wand. Die Wand an der wand. Genau. Das Bild hängt an der wand. Si noi punem tablau pe perete? Wir hängen das Bild an dem wand. An, an an? Este die wand? An der... an die wand. An die wand. Wir hängen das Bild an die wand. Da? Ja? good. Da. Și... Uh, a dormit Patrick? să so, status so, sau so, să-ți so. tradu? Tra tradu, Patrick hat angeschlafen? Eingeschlafen? Uh, da, da, no, dacă întrebi... Er, hat Patrick eingeschlafen? Hat Patrick eingeschlafen? Und, hat da. er? Nine. Nine. să se dau cu tableta în cap ca nu doarme. <laughs> Good. Um, eu uh, mă așez în pat la ora 8. Ich setze mich in den Bett um acht Noienmal Ich mich. Dacă că te așezi stai în fund Te întinzi în pat Ich lege Nu, dacă spui ich lege eu stau întinsă eu în mă pat. Întind. Nu, nu, eu, eu sunt întinsă în pat. Ich legă mich. Că nu este a, a așeza, a pune. Eu mă pun în pat. <fie> Deci ich lege este că mă pun în pat și ich liege că sunt Sunt în pat. în pat, exact. Farfuria asta pe masă. Der teller liegt. Der astă, teller da. liegt, da? Ja? Ich im Bett. Eu stau în pat. Adică stau în sensul că sunt întins. Ich im Bett. Ich im Bett. Eu stau în pat. Și încă o dată eu mă așez în pat. Ich lege mich Bett. Ich lege mich Uh, încă o dată, ich lege mich. Ich, ich lege mich. Uh -huh. Care cere acuzativul? Da. In das bed. In das bet. Foarte bine. Ich lege mich in bed. Ich lege mich ins ja? Da. Good. Soțul meu se așează în pat. Mein Mann le legt sich In das bet. Uh -huh. mein bet. Mein Mann legt sich ins Bett. Mein Mann legt sich ins bet. Good. Angajatii um, pun noile produse în raft. În rafturi. Die Mitarbeiter legen uh, legen sich nu, că nu se întind Bun. ei. Bun. Leg. Legan. ligan. Nu. Legan înseamnă că stă. Da, aceeași problemă. De cu deci, astea. deci, fii atent, dacă un obiect stă, obiectul punând să fiu și eu, folosim ligan, ligan. Dar dacă le punem, spunem legan. Deci, nimic, arbiter, legă din producte. Ei pun produsele. E clar? Da. Pro produsele, la rândul lor, stau. di producte n Im regal. Da, nu, nu-mi nu, nu dau seama nici cum, cum să le rețin ține minte fraza asta ich lege den teller auf den tisch eu pun farfuria ich lege den teller der teller liegt, liegt. da so spune ține minte ich lege gern im bet ăsta ich lege gern im bet Eu stau cu plăcere în pat. Da, mai pormești, mie îmi place stau în pat. Da. Da? Ich lege gerne. Deci încă o dată angajați pun produsele în pat? Mit mi Mitarbeiter. Nu ca mai mulți, dimitarbiter. Mitarbeiter. Die, mit uh -huh. die producte. Legge În Produkte Nein, nein, a, zis, a fost mai corect prima dată. Ins. Ins regal. Exact, ins regal. Produsele stau pe raft. Die producte lig. Nu, că sunt mai multe. Di producte ligă. Auf... In, in... In... Dem regal. Exact, in dem regal. Din noile produse, din noi producte, noe, producte ligă-n in dem regal. Ja? Da? Da. Ei stau în raft. Da. Adică în raft, pe raft îi spun in, nu auf. Da. da? Good. Um, legumele, nu, um, Fructele proaspete stau în cutie. Fri, frische Obst? Genau. Sau das frische Obst? Das frische Obst? Mm -hmm. Ligt in box. Cum, cum, cum? Liegen? Nu. Că e una singură. Das, das Obst. Fructele proaspete. Da, dar în nemțește singular Das, obst Atunci este lit. Uh, ia uh, Sau altfel Cutie Știi uh, genul ăla de cutie Lădiță Da Aia se cheamă Chisten kiste. Chisten kiste E Cu E la urmă Chisten Nu-s mai multe Da ia, yeah? Lict Inderchiste. Inderchiste. Inder yeah? kiste. Ia, die das Frische Obst. Good. Um, șeful a cumpărat o plăcuță. Der Chef mm -hmm. kaufte. Mhm. Mm plăcuță, știi uh, cum se spune plăcuță? Nu. Plăcut să mă refer la un sem din la care se agață pe ușă. Pe care Așa. scrie or, orar or, or. Da, da. Știi cum se spune număr de înmatriculare? Kensaihan. Da. Sau. Sau? Nu, nu, altfel nu știu. Um, știi cum se spune uh, Nameshild. Nameshild. Nameshild. Nameshild. Nameshild. Nameshild. Nameshild. E cu son? Shield. N-am în shield. shield. shield. E. Număr de înmatriculare Se mai spune Shield număr Shield număr Și la plăcuță Și plăcuță este shield Că de, a, de a practic Asta este Shield Shield yeah, Shield Și este Das shield Das shield Înseamnă o, o O bucățică O chestie O plăcuță Deci Șeful a cumpărat O plăcuță Der chef kaufte ein schild. Der chef kaufte ein schild. Oder hat ein schild gekauft. Gut. Șeful pune plăcuța pe perete. Der chef hängt uh -huh. a, das schild uh -huh. an der wand. Nein, încă o pune. An die wand. An die wand. Încă o dată? Der Chef hängt das Schild an die Wand. Mm -hmm. Gut. Plăcuța cu oferta specială e pe perete. Der shield das Schild? Das Schild? Das Schild mit spezielle Angebote? Uh, e un alt termen mai nemțesc. Așa. Sondern. <laughs> Zonder angebot. Zonder angebot. Noi auzim Sonderangebot? Zonder angebot? Beda. Zonder angebot, îmi no, oferă specială. So, da mit Zonder angebot. Stape vedeți? Mhm. Mm Hängt an dem Wand. Hängt Noch mai? Hängt an dem Wand. An ist die Wand. Andervand underwand, Că-i divan, da. nu? Că da, da Și casierița se așează la casă? Casierița e fără coi, fărin, sau nu? E, da e, Casă cum se spune? Casă De casă, da? De casă Și casierița este casirărin Di Casirărin De casirărin Sigur că e ferkoiferin așa într un termen mai general, dar poți să spui și dikasirerin. Dikasirerin se așează la casă. Dikasirerin zist sich. Mhm. Mm an die casa. Dar nu ziți, ci setzt. sich. Setz Setz an an der casa. Nu. Nein, an die casa. An die casa, că se așează, da? Și uh, șeful stă la casă? Der uh, chef? Ștet? Nu, că nu stă în picioare. Păi poate stă în picioare. Dacă stă în picioare e ștet. <laughs> Dar stă pe scaun la casă. Der uh, chef? zet yeah. Ja. Der casă. Under casa. Ia? Yeah? Under casa rzit ăndăr casă. De casiererin. Euh zit zih, zetzich an Și zetzt. Zetzt. Good. Zetzt, să n că e că se așează, că e mișcarea. În regulă. Good. Și s-au amestecat tot în cap. Nu poți să te mint, astea cu ziți zi, sunt un pic amestecate. În sensul că... Deci, avem uh, trei verbe. Avem ligăn, legăn. Ai o fai în fața să scrii? Da, dacă mă ierti un minut să da. și plec de aici, că s-a întâmplat fericitul... Eveniment? Eveniment și am dormit... și scus, dar o să vezi și tu cum o să fie uh -huh. când o strică cineva planurile. Ok, scriu acum. Sper, sper să înveți germană până atunci ca să că o să fie greu să facem ore. <laughs> da. Gata. Good. Deci, avem foaia, da? Da. Și avem Trei perechi de verbe Avem legăn. Da. Și scriem uh, puțin mai încolo. Ligăn. Da. Da? Sub scrie stelen. Da. Și dincolo ce scrie? Steen. Șteien. Următorul este zih, zețăn. Sub Sub și în partea cealaltă? Zih, zițăn? Nu, fără zih. Zițăn. Că tu zițen. te așezi, dar dacă stai așezată nu stai, tu te stai așezată. Da, da. Ok? Da, uite, poate că având în vedere că e zih, zițăn. Zih, ceva? Da? Și, a... și în aceeași coloană cu legăn și în aceeași coloană cu ștelăn. Dar da, toate astea cer acuzativul Da Alelalte sunt uh, ligăn, șteăn și zițăn Observ și că ele au un i ligăn, zițăn pe când da. astea sunt legăn zețăn. Da. Acuzativul ai e Alelalte sunt mai I Și mai avem. Și mai avem pe Hangen. Hangen din păcate e același. Hangen de ambele părți. Neam. Ja? Fragan? Nine. Good. Habicaie, fragan. Good. Um, el mi-a dăruit o carte. A dăruit este schenken. Schenken, da. Er hat mir ein buch geschenkt. No, mal. Er hat mir ein buch Geschenkt. Geschenkt. Er hat mir ein Buch geschenkt. Gut. Cartea pe care mi-a dăruit-o era destul, era destul de mică. Das Buch das er mir geschenkt hat mm -hmm. war uh, Destul Spune. de mic. Uh -huh. Var var sehr klein, nu Var ziemlich. Var, var var ziemlich klein. Var ziemlich klein. Var ziemlich klein. Ja. Yeah. Gut. eu m-am bucurat foarte tare pentru că tu mi-ai dăruit o carte. Ich Ich habe mich gefreut. Noch noch einmal? Ich habe mich gefreut. Mhm. Mm Dar eu m-am bucurat no. foarte tare. Ich habe mich sehr gefreut. Genau, ich habe mich sehr gefreut, că tu mi-ai dăruit această carte. Das du mir. Mhm. Mm dieses Buch. Mm -hmm. ich, uh, Geschenkt hat. Geschenkt hat. Good. Mătușa mea a pus uh, cartea pe care mi-ai dăruit-o pe masă. Uh, mai tante? Uhum. Lag. Uh, clar că nu știu acum. Scri, scriu pe că faie ca să o ai sub ochi. Mă mea. M-a pus cartea pe care mi-ai o pe masă. Tante legte das buch, das du mich habe auf dem Eu, nu, nu pe care mi-ai dorit dorit-o. Pe care mi-ai dăruit-o. Încă o dată. Meine tante legte Foarte das bine. buch, das du mir gewunscht Geschenkt. hat geschenkt ge hat auf dem tisch auf dem tisch, auf den tisch. Auf dem tisch. Ja? da Good. și cartea pe care mi-ai dăruit-o tu stătea pe masă das buch das du mir uh, geschenkt hat uh -huh. lag auf dem tisch noi mai. Das Buch, ja. das das du mir ge, uh, geschenkt hat. Ja. Deci care e verbul la infinitiv? La infinitiv mă gâdeam că e lag, liegen, log. Nu, liegen. liegen. Lag, lag, gel, Ligen. gelegen. Foarte bine. Ligen, lag, gelegen. So das Buch lag. Das Buchlag au Audemtis exact. Întotdeauna <inaudible> Lasă totul la o parte Și gândește-te la structura Cea mai De bază a propoziției: Subiect predicat Das Buch lag. Cartea stă Și tu pe vezi Unde stă? Pe masă Care carte? Aia pe care mi-ai dăruit-o da, da, da, da Das Buch lag. Asta să fie foarte clar Pentru că dacă stabilești Subiectul și predicatul Deja ai făcut jumătate Da? Ja? Good Um, mașina de acolo, din dreapta, îmi aparține mie. Das auto, das dort, rechts, gehört mir. Încă o dată? Das auto, das dort, rechts, rechts, Das auto Da, rechts. Das auto Da, rechts. D -A, mm -hmm. rechts. Da, drept. Da, drept. Das auto... das auto Da, Da, drept. Das auto Da, drept. Da, Da, gehört mir ja? Da Și asta s vă mașina din dreapta. Da, mașina din dreapta. Mașina care e acolo, în dreapta. Da. Um, ai văzut telefonul meu? Hast du mein Handy Mhm. Mm Hast du mein Handy gesehen? Good. Um, da, uh, telefonul tău era pe masă. Ja, yeah, dein Handy war... Nein, dein Handy liegt auf dem Tisch. No, einmal? Stătea, era. Ja, yeah, dein Handy liegt auf dem Tisch. Nu, nu stă acum ulict Ah, lag auf lag. Tisch. Încă o dată? Ja, mein Handy lag auf dem Tisch. Das Handy lag auf dem Tisch. Good. Um, farfuria pe care am uh, luat o era pe podea. Der teller den ich genommen habe, war auf dem Boden. Noch einmal? Der teller den ich genomen habe, mm -hmm. war auf dem Boden. Lag. Era... Ah. Era când spun era, era pe podea. Era întinsă pe podea, da? Da. Lag auf de Boden. You? Da? Good. Da. Um, în acest moment, eu nu am întrebări, dar sper să am. În moment, hat uh, habe ich keine Fragen aber ich habe aber hoffe ich aber hoffe ich k o dass ich habe dass ich habe das ich ka o sam nu kam ka o Das ich hätte. Nu, ca și avea. Da, das ich? That ICH habe. Da, nu, că o să am, că voi avea. În viitor, Das ich werde, haben. Invers. Das ich. Das ich, ich habe werde. Genau, das ich habe werde. Das ich habe werde. Ja? de ce e verde? Din cauza lui das? Din cauza lui das. Cum era eu o să am? Dass ich habe. Nu, eu, eu, eu voi avea. Fără das. Eu voi avea... Ich werde haben. Ich werde haben. Și dacă al doilea verb e arunca la final, das ich haben werde. Haben werde, ia. Ja. Ja? Good. Și cum spui um, eu am văzut asta. Ich habe das gesehen. Hab das gesehen, bun. Și eu m- -am, eu am așteptat asta. Ich habe das gewartet. M mm, în cere prepoziția? Auf deci trebuie să fie I și el. Ich habe darauf, darauf gewartet. foarte bine. Bun. Și eu eu nu uh, m-am așteptat la asta. Ich habe darauf nicht gewartet. Nu, darauf nicht gewartet, înseamnă, nu am așteptat asta. Dar a te aștepta se spune erwarten. Erwartet. Erwartet. Ja. Ich habe darauf nicht erwartet oder ich habe nicht erwartet. Ich habe nicht erwartet, ja? Ja. Bun. Um, trebuia să uh, te aștepți la așa ceva. Du musst du auf das. da, da auf dacă so, nu dacă nu trebuie. Du musst du, so du, so um, du musstest auf so etwas. Du musstest auf du musstest auf so nu? Nein, du Da, aștept. Erwarten. vartan. Da. Da. Da. Da. Ja? Da. Um, și cum Da. Da. Um, asta nu Da. Da. se întâmple. Das, das musste nicht pasirt. Nicht pasiren. Noheimal? Das, mm -hmm. das musste nicht pasiren. Das muste, nicht pasiren. Asta nu trebuia să se întâmple. Da? Um, în ciuda faptului că am venit la tine, tu nu m-ai așteptat. Trotzdem bin ich zu dir gekommen. Bin ich gekommen. gekommen. Du, war, du wartest mich nicht. Nun Maja. Du hast Aha. mich A, auf, nicht Auf gewartet. auf, auf, auf, auf. Du hast. Du hast auf mich. Nicht nicht gewartet. Genau, du hast nicht auf mich gewartet. Du hast nicht auf mich gewartet. Ja, du hast nicht auf mich gewartet. Ja? Ja. Da. Ich setze mich. Auf den pe Ich setze mich auf den Stuhl. Ja? Soțul scaun. Mai pe scaun. Mein Mann sitzt auf den mult, Auf, auf. Auf dem pe Mhm. Mm Și eu mă așez în pat. Ich scaun. ins mult, Ich, ich, ich. Ja, pe Ich lege mich. Ich lege mich ins Bett. Genau, ich lege mich ins Bett. Und si mir am să stau în pat? Ich liege gerne ins Bett. Nein, ich liege gerne in der Bett. N nein, in das Bett. In dem Bett. In dem Bett, sau so, im Bett. Ich liege gerne im Bett. Im Bett. Ich liege gerne im Bett, ja? Aber ich lege mich gerne ins Bett. Mie mi îmi place să mă așez în pat. Nu e așa complicat cum pare.